Okej, hej och välkommen till ett nytt avsnitt av A Bit om Nördiness, avsnitt 51. Det här är Nico, tillsammans med Färnan. Javisst! Men ingen Danne, tyvärr. Nej. nej. Uh, men, grattis på ettårsdagen, Färnan. Eller, oh. ett-dagen i oh. lördags. Uh, ja, nej men, uh, grattis själv för den delen. Ja. Gå fort när man har roligt, som man brukar säga. Ja, och Jag kan redan prata. Det är bra jobbat ändå, det är inte alla som kan. Nej, fullt upp har vi haft. Har vi, ja. 50, vad blev det? 50 avsnitt på ett år. Helt ja, key, det är fan, ja, det är bra jobbat ändå. Hållt i. Har du haft en bra sommar då? Ja, det tycker jag. Jo, det har jag. Det ja, bra. Du själv då? Jo då. Slösla på likhjulter. Jag är ju så här antisocial människa så efter två <laughs> dagar av att vara social så var jag tvungen att bara låsa in mig. Ja, jo, men jag, jag kan förstå, jag kan förstå dina tan din tanke sådär ändå faktiskt. Men har du hunnit nörda någonting då? Lite, skulle inte säga jättemycket, men lite. Okay. Jag var ju inte med förra veckan, så att jag har ändå haft två veckor på mig, men jag har ändå inte spelat särskilt mycket för det. <laughs> men vad jag har hunnit med, jag har hunnit kika lite mer på, eller fortsatt på Hitman-Go, nära minispelet till iPhone. Mm. Och har konstaterat att det är, det är kul och lurigt som fan, men. Stört svårt att alltså, vara en sån som mig som vill ha alla. Det är en klassisk man kan få, eller man har tre uppdrag på varje bana och klara. Mm. Men det går att klara en, två eller tre. <laughs> Okej. Okay. Och jag hatar att lämna en, ban eller lämna en bana utan att klara klarat alla tre. Mm. Men det är verkligen sjukt svårt att fixa allt på alla. Så att jag har liksom suttit och nött vissa baner så jävla mycket. Kommer ändå inte fram till exakt vad man ska göra, så att... Uh, ja, men det, men det är fortfarande roligt. Men ibland får man li, lite, ja... Uh, Rage-quit-tankar, om man säger så. Och bara vill... Ah! Uh, försvinn! Typ. <laughs> men fortfarande, ja, uh, som sagt, det är bra. Vill jag konstatera bara. Mm. Uh, sen är det lite watchdogs också. Mm, har det blivit något bättre, ja? Uh, ja... Jo, det Kommer man in i det så blir det ju bättre. Alltså det, det har samma problem som jag har på med GTA-spelen också. Det är svårt att spela allt mellan själva uppdragen. Eller vissa uppdrag är svåra att spela helt som man vill också. Men mm. du är ju typ någon slags vigilant i det här spelet. Alltså du, du... Vad ska man säga? Du får så här ryktbarhetspoäng eller vad heter det? Ryktespoäng hos den allmänna Befolkningen i stan Och då är det jävligt svårt Att mellan uppdrag eller e-uppdrag Typ så här dundra runt i stan I en bil i så här 200 km timmen Och bara spreja folk Och busshållskurer och, bus och, och allt möjligt åt alla håll och kanter Och fortfarande tycka så här, att när uppdraget är klart Att oh yeah Jag förtjänar att, <fört> att förtjänar att folk ska se upp till mig Typ så att jag har ju skit svårt med det här spelet också. Att mellan uppdrag typ så här bara, ah, ja men shit, nu tappar jag kontrollen över bilen och sladdar rakt in i en eller busshållskurs så att jag, jag dödar en. Så jag får börja om från början igen. Eller så här, ladda om förra sparningen. För att okej okay, köra ner lyktstolpar, alltså alla möjliga olika stolpar. Krocka lite med bilar är också okej. Okay. Uh, allt sånt, det, det, det funkar. Men jag vill inte ha ihjäl oskyldiga. Får du någon minus som du har ihjäl dem, eller är det bara ditt? Nej, jag, man får. Eller, jag, jag är inte satt in med skit mycket i det, men ibland så visar du upp, eller när du får så här ryktespoäng. antingen åt det bra hållet eller det dåliga hållet, mm. så visar de ju liksom den pelaren. Så här bara, okay. ah, men det här är mitten och uppåt det här hållet är typ det bra hållet. Och det här hållet är det dåliga hållet, typ. Mm. Om jag har förstått den rätt, i alla fall den jag har fått fram. Mm. Och kör man ihjäl någon, då kommer den där upp direkt. Och så är den så här: en pil nedåt. Som om att man får mindre poäng. Har du så märkt det om det ja, händer någonting när det blir liksom, om det blir dåligt eller bättre? Ja, jag har inte provat så långt utom så, här, så fort jag har kört i någon då har jag bara laddat om igen. Ah, okay. För, att jag, för jag, jag vill inte. Alltså, då gör jag ju storryberättandet skit skitbra och alla mellansekvenser tycker jag är skitsnugga och verkligen intressanta. Så att jag mm. vill ju inte. Så här, fuck it up mellan dem. Så att därför måste jag liksom börja om på något vis. Okay. Så att det. det, det, det de har gjort det lite välklonkigt på något vis. Just eh, med lite olika styrningar hit och dit. och Som sagt, det är ju ingen bilsim direkt. Så att det är ju inte, man har ju inte full koll över bilen och sådana där saker. Så att det, det är ju typ... De bitarna är ju verkligen GTA. Men här vill jag inte köra hjälpfolk folk. GTA så sker man ju i det. Då, då spelade man ju inte run Utan då åkte man ju bara runt och körde i typ. <laughs> så att ja... ja mm. Men jag tycker det är bra fortfarande. Jag, jag vill verkligen ta mig framåt i storyn. Och har precis... För er som har spelat det, så jag har precis klarat akt 1 och klivit in på akt 2. Det, ja, det finns ju olika akter och olika sekvenser med uppdrag och så här. Så jag har precis klarat första, första biten. Och jag tror att det är nio uppdrag i den första biten. Och nu kliver jag in i nummer två där det är 15 uppdrag då. som ah, man ska okay. klara av för att bli klar med den akten då, om man säger. Mm. Så att jag är fortfarande riktigt taggad på att ta mig vidare i storyn. Men... Ibland får man egentligen bara så här, okej, okay, håll ut. Kör på bara. Snart så kommer det en mellansekvens eller snart kommer det lite story så blir allting värt det igen typ. Mm. Nice. Och det är Även... väl det jag har gjort mm. faktiskt. Så... Ja, jag har inte hunnit nörda allt för mycket. Det är som sagt, det har ju varit midsommar och sånt nu. Så det är... Men jag kollar lite mer e-sport. Det har mm. ju varit e-sport championship- Eh, series, säsong 1. Eh, mm, mm. Det har varit intressant att kolla lite CS. Men det som var tråkigt det var ju att G2 Esport eh, de är spanjorer mm, mm. slog ut både Nip och Fnatic alldeles för lätt. Ooh. Så jag alltså, satt där och tänkte ja ah, men bra, två bra svenskar kan gå ganska bra. Nej, de slogs båda ut av samma lag. <laughs> <laughs> Jävlar, okej. Okay. Ja, det var ju rätt hårt gjort. Eh, nej, men det, det har varit kul att titta ändå. Eh, mm, mm. Utöver det jag typ bara som alltså när jag liksom kände den jag hade umgås två dagar. Bara nej, jag vill bara stänga in mig. Då har jag mm. kollat eh, fem säsonger av Archer, tv-serien, eh, finns fem, på Netflix. Fem säsonger? Du sa, du sa fem säsonger? Mm, av sex. Åh oh, oh, jävlar! Och då måste jag påpeka att jag har redan sett eh, Archer alla säsonger ungefär tre, fyra gånger innan. Ja, okay, okej. Okay. Jag kan säga, Archer är min favoritserie. Eh, finns mm, inget mm. bättre än det. Och nu bara, nej, jag ska... Inte röra mig att soffan och bara kolla Archer på telefonen. <laughs> oh. eh, men sen när jag var ute på gräset, det var därför jag inte hade så mycket att göra. Jag kunde inte ta upp något tv-spel eller något så det blev tv-serien. Eh, sen kom jag hem eh, började, tänkte jag att jag skulle börja twitcha. Jag hade tänkt att börja twitcha lite mera storyspel, spel Spela genom hela spel och inte bara spela en-två timmar på olika spel utan sätta mig ner med ett spel och spela ut hela spelet mm, mm. innan jag går vidare till nästa spel och lite sånt där. Och eh, först tänkte jag att Eh, det låg upp på min Facebook-sida att eh, vilka spel jag skulle testa. Men sen eh, det blev Uncharted men det kände jag att alla de har redan spelat så det blev lite tråkigt att sitta och streama eftersom man får ingen reaktion från mig eller någonting eftersom eh, jag vet vad som händer. Ja, ja precis. precis Så då, då ville jag ha ett nytt spel liksom, att spela och då blev det jag tog ner eh, Bundle med Heavy Rain och eh, eh, vad heter det? Two Souls. Mm, mm. Så jag satte igång Heavy Rain, riktigt intressant spel, skitsvårt att styra, även för mig som är mm. van. Liksom, jag kan Playstation dosen utan och innan och det måste du när det måste du spelar det här spelet, spelar, för det är bara quick time events. Mm. Att när den säger kryss, ja, men på en kort stund du har du på dig att trycka kryss. Och sånt där, men så fort det handlar om spakarna så är den så äckligt känslig att det är skitsvårt att få till alla grejer. Okay. Och ja, då failar du och måste göra om det eller något liknande. Det är lite olika. Ibland är det att du måste klara den. Ja, men då får man mm -hmm. sitta om och om tills du har klarat den. Ibland händer det att Nej, men du kan hoppa över den och så händer det någonting. Du kanske är i ett slagsmål. Ja, jag misslyckas med den. Jag får ett knuten slag, men sen får jag andra knappar att skydda mig med, liksom. Ja, ja. men nej jag har spelat ungefär en timme eh, som, alltså, satt och laddade ner spelet sen hade den typ 10 timmar uppdatering <laughs> okay. men Ida. då jag gick och såg att jag kunde gå in i spelet så då mm. gick jag in i spelet, började streamen han spelade typ en timme tills den sa att nej nu måste den uppdatera mer och då ja, slutade okay. streamen så jag bara kunde ha spelat en timme ja, ja, ja. Ja, ja. men jag tänkte tänkt att fortsätta spela nu i veckan streamare och sen gå över på Two Souls då. Mm, mm, mm. Se, tills man får lite nya spel för gamla spel var inte jätteroligt att streama från no, <laughs> det är inte samma sak liksom. Nej, nej men visst är det så? Eh, sen har jag spelat eh, nya ma fem matcher på Star Wars eh, Battlefront, Bespin. Den nya mm. eh, nedladdningen då. Mm, mm. Helt okej. Okay. Banorna, en av banorna jag spelade var jättetrång och liksom det är, ja, man kommer runt ett hörn, det är nya banor man känner inte igen dem eh, så dog man ju på en gång för det var bara dörrar som öppnas överallt och hade inte en jäkla chans mm. men sen kommer jag till liksom, en stad mer och där var det istället helt öppet så sitter folk med snipers och då har man inte en chans typ. <här> så det var kul men det är så här första banor, gången man kör banorna är det skitsvårt för du kan inte hur de spelas eller någonting Mm, mm. Men man känner igen allting väldigt bra. Nu är det liksom, det här är banor. Man känner igen exakt vars det utspelas i filmerna lite bättre än vissa andra baner som bara känns att, ja men här har de bara slängt på, eh, att ja men här ligger ett skepp men det har ingenting med någonting att göra. Mm, Medan okay. det här känns liksom att det här känner jag igen från filmerna lite byggnader och sånt, lite bättre. Mm, mm. Så det var ju kul, men ja, som sagt, man har spelat Star så mycket och det känns som att det, Kul att testa lite stund, men det är alltså ja, sagt fem baner och sen stängde jag av för så jäkla kul var det inte. <laughs> Okej, okay, ja, amen. Ja, eh, sen sist det jag har gjort det när jag har gått och lyssnat på jobb har jag, tänkt, har jag börjat försöka komma in i Revolvermannen. Första boken av Stephen King's Det mörka tornet. Oh, coolt, coolt. Oh, du, du lyssnar på den alltså? Ja, jag håller på att lyssna på den. Var är, det... är du, Vad är du, Var är du, Vad är du? Alltså, jag vill inte förstå för någon som vill lyssna, men jag har ju bara ah. typ... Jag har bara börjat lyssna. Ah, okej, eh, okej. Okay, okay. Och vad heter, jag kan vi inte ihåg vad han heter. Det, vad heter Mörket? Nej, den andra. Eh, the Dark, eh. The Black. Och fan, ja, oh, oh. Är det... Nej, vad fan heter han? Ja, den där oh, vad... som man jagar eh, oh, Ja, jag, jag, jag vet, ja, jag vet. fan, jag kan det här. Jag har ju läst <laughs> den typ fyra gånger, första två, tre böckerna. Åh, oh, gud. Ah, du, ah, ja, skit samman. Jag vet Jag ska hitta alldeles. Det är han i alla fall. <laughs> och grejen är att han pratade varje, eh, innan eh, typ Stephen King mm. eh, har skrivit ner för det här är liksom efter han har skrivit alla böcker så har de gjort det sig samman och han pratar om böckerna. Ja. Och han sa att man ska ge dem i alla fall två, tre första böcker. Eller äh, den första boken är seg, sa han. ja. Och det är precis vad jag känner. Den är sega Jag ville nästan hoppa av den. Men jag har hört så gott från massor att den är skitbra den här serien. Ja, det är den. Men, och jag håller ju på nu så jag kämpar mig igenom första bok förhört att efter andra, tredje, då börjar man verkligen fastna för det här. Mm, mm, och mm. för dig som har läst så har jag kommit till eh, ja, den här mörka mannen har kommit till en stad och ska, börja, ska ha typ, ska vara precis, återuppliva en kille. Ah. Som har tuggat gräs och sånt där. liksom de har ju sitt. Mm. Okay. Mm. Så jag har bara kommit dit. Jag har typ har lyssnat en timme av boken. Eh, av sex totalt eller något. Så jag, mm. jag har fortfarande fem timmar av första boken kvar. Åh oh, jäklar. Ah. Eh, men ja, jag ser fram emot att bara få komma igenom den här. Så eftersom jag har hört att det ska vara så mycket bra. Den berättas bra och allting. Men det är lite sekt ibland att... Ja, försöka komma fram till någonting. För det har, egentligen har ju inte hänt någonting i den här boken. Ja, ah, det är så sjukt. Det måste ni nästan alla ha förstått efter den där reaktionen. Men alltså jag älskar ju den här mannen som skriver de här böckerna. Mm. eller alltså, Jag älskar hans sätt att skriva. Det, mm. ja. Han förklarar ju väldigt bra allting. Pff, men det är också det. Han förklarar... Allt Ja, det är verkligen det. Det, det. Alltså han ska berätta om en alltså han berättar om en stolpe mm. och det är så här, sen är det helt plötsligt 20 sidor senare. Ja, och precis. Säger, Jaha, okej. Okay. Uh, och liksom, uh. beskriva exakt personerna exakt hur de ser ut och mm. det tar ju lite tid då. Ja, uh. Jo, men visst är det. Men jag tror dock att det är därför jag, jag gillar honom eller gillar hans sätt att skriva på för att jag gillar ju att se allting framför mig. Jag kommer, jag kommer nästan aldrig inte av hans böcker i alla fall kommer jag nästan aldrig ihåg att så här, så här ser boken ut inuti. Jag vet inte hur jag ska förklara det här men jag ser det hela framför mig nästan mer som en filmish aktigt Jo precis och det är han För... väldigt bra. Han förklarar ju ja. så att du får upp det mm, visuella mm. i huvudet liksom. Ja, ja verkligen verkligen och det är ja, coolt. Ja, det är som sagt just nu är det bara att det tar väldigt lång tid att komma framför först börjar boken och så träffar Roland, den här revolversnubben en gubbe, ja, ja. berättar vad som har hänt. <laughs> ja. Och sen hoppar man tillbaka i tiden och får en gång till förklarat vad det är som har hänt, fast mer detaljerat. Exakt, exakt. Och, då blir, och det är där jag är nu. Liksom. Det här som har hänt, det vet jag helt som har hänt, för det har Roland berättat. Men ja. nu får jag rätta på exakt vad var det som hände, och det, det blir lite sekt. Men vad var det, Stephen King var 19 år när han skrev den här första boken, så det han sa det, ger första boken en chans för sen kommer ni liksom bli mer och mer kära i serien. Mm -hmm. Och det är ju det jag hoppas på. Eh, men det är ju det jag har nördat. Det är inte så mycket mer som har hänt. Eh, men ska vi hoppa in i nyheter då? Ja, absolut. Kör! Och vi körde ju E3 förra veckan, så jag kan säga att det har typ inte kommit någonting. Jag har tre nyheter, jag känner bara, ja, det här tar vi upp. Mm, mm. Eh, en som är bra och två som är... Mm. <laughs> så vi börjar med en av dem som är... Mm. Och det är att Level 5 kommer att ha ett event nu i sommar. Det är 27 juli och det är Level 5 Vision 2016 som eventet heter och nu har företaget bekräftat två av spelen som kommer att visas upp där tillfället dels kommer vi få ett nytt Inazuma 11 men det kommer ha en ny huvudkaraktär samt ett nytt spel i Professor layton serien kommer vi få se och det har vi skrivit som det är ett riktigt layton spel inom kaninöron och inte ett mobilspel som tydligen har funnits i namn det här innan Summa-eleven har jag ingen aning vad det är. Professor Layton är i pussel och sånt. Mm, mm. Det har jag det är en gammal flickvän som satt och körde oerhört mycket. Jag har spelen men jag köpte dem för henne och jag pussel. <laughs> Ja, på hade Pallad tagit upp och testat dem? Nästa meh, nyhet är: förra året fick vi reda på att Activision startar filmbolag. Och att ett av projekten var att göra en animerad serie i det så kallad Skylanders Academy. Nu meddelar Activision att den här serien kommer att göra sin debut på Netflix under den kommande hösten. Ja, så. Skylanders-spelet blir det barn-TV-serie på Netflix helt enkelt. Mm. Ja. Och sista, lite bättre nyheten då. Förra året anordnades ett arrangemang som kallades Spelhjälpen. Och i år är det tillbaka. Spelhjälpen är ett initiativ att samla in pengar till välgörande, välgörande ändamål. Förra året var det till Läkare utan gränser för att hjälpa till med flyktingkrisen. Och det är under en lång spelmaraton med olika gäster och tävlingar och i året målet att samla in pengar till Ung Cancer. Och det är alltså att ja, folk sitter och streamar och liknande i 24 timmar. Och under det så kan man skänka in pengar. Och alla pengar går då kommer nu gå till Ung Cancer och liknande. Ja. Och Spelhjälpen kommer att sändas den 15-16 oktober. Mm, mm. Så jag tycker absolut för ni skriver in 15-16 oktober att ni ska kolla på Spelhjälpen. 24 timmar stream och det är massor som håller på och hjälper till och det är riktigt läckert. Uh, ja. Och det var nyheterna vi hade. <laughs> ja, vad fan. Inte alltid. Det går ganska fort Ja, precis. <laughs> det är inte alltid det finns hur mycket som helst, eller? Nej, precis. Ja, uh, och det är ju så. Det är sommartiden nu så det kommer ni nog märka med våra avsnitt också att de inte kommer vara lika långa som de, eller ja, vi brukar köra en och en halv timme. De kommer bli lite kortare för, ja, vi alla är ju på semester olika och ja, ibland finns inte alltid något att prata Nej, om visst, som en nyhet. Ja visst, visst är det så. Men vi hoppar in i ämnet som är sport. Mm. Eh, först och främst, Fennon, hur har du spelat mycket sportspel i dina dagar? Eller? Alltså det beror ju på hur vi definierar sport till att börja med. Ska vi ändå säga. Mm. Eftersom att vi ändå hade den diskussionen här för ett par veckor sedan också. Va? Eh, men eh, hur som? Jo, då. om jag ska ta som jag definierar när jag tänker bara så här allmänt sportspel. Så då är det ju de här klassikerna FIFA och NHL och den här biten. Och det, var väl, mm. det har väl Det inte varit jättemycket nu på senare tid alltså. Men eh, när jag var yngre så var det ju, det var det ju typ det man skulle spela. Mm. Eh, senast jag har spelat det är tror jag PS till och med. Nu minns jag inte Men, vilket, okay. vilken årsmodell på den liksom. Men eh, det tyckte jag väl var bra och så där Men jag, jag, jag fastnar inte för det där när man ska styra... Det är inte riktigt mitt, mitt typ av spel. När man ska springa runt med ett helt lag sådär på plan och köra liksom. Ja. Jag är också jag har alltid spelat något sportspel mm. förutom typ nu de senaste två, tre åren. Nu har inte jag ett enda sportspel, men jag spelade väldigt flitigt ett tag. Mm, mm. Eh, eller ja, jag har ett, men det spelar jag inte. Eh, men det som för mig började, det var ju så i en retro-sammanhang. Mm, mm. De här eh, gamla, eh, var det Nintendo på åtta bitar så hade ju liksom eh, Steel of Blades. Oh, eller heter oh, oh, Blades of Steel oh, heter ja, den. precis. Och sen kom man till Sega Mega Drive och där började ju N.O.L. och Elite-serien. Mm, mm. Sånt har man ju spelat skitmycket. Eh. Sen på, efter det så, det jag började spela FIFA, är det, jag har typ aldrig spelat ett PS-spel. Mm, mm. För PS har aldrig kontrollen kommit överens med mig, just för att den är så helt annorlunda känns för mm, mig mj. jämfört med FIFA. Mm. För de flippar alla klappar. <laughs> så, ja, jag passar på, vad är det, på fifa kryss och skjuter på rund. Mm. Det här är istället typ du skjuter på fyrkant, du passar på ett rund eller något. Jag har aldrig fattat det där. Det blir bara alltid fel när jag ska komma och göra någonting. Mm. Eh, sen började jag spela NHL. Det är också tack vare en gammal flickvän, hennes farsa. Mm. Eh, hade aldrig spelat, liksom, han spelar inte tv-spel eller någonting. Tills jag lurade min dåvarande flickvän att köpa en Playstation 3. Och så fick han NOL av mig. Och det var det enda han och jag gjorde när, vi, när jag var där. Vi, han drack whisky, och jag drack öl och så satt vi och spelade NHL. Det var det enda Men vi det är gjorde. Men typ det är ju typ så, om man ska säga, det är ju så jag ser det spelandet framför mig. Och jag känner inte folk på det sättet att göra det. Mm. Alltså, så därför blir det ju väldigt lite sånt spelande också. Dessutom, för jag tycker det är askul om man gör det på det viset. Då är det ju roligt. Alltså då är det ju kul om man åker hem till någon poolar eller är flera stycken till och med och kör. Men det är ju ingenting jag skulle sitta hemma och spela själv riktigt. Så det är därför jag är det är därför man inte har skaffat dem heller riktigt, tror jag. Nej, precis nej och det är ju se, se, typ sista gången jag spelade Noël också. Mm, mm. När det tog slut mellan hon och mig och liksom jag inte var där nej sen dess, Jag har typ testat NOL någon gång hos Danne, men jag var ju inte bra. Liksom, jag tappade ju allt. Mm, ja, visst, ja, visst. Och sen Danne, han spelade ju väldigt mycket NOL och FIFA mm, och sånt. Mm. och För då, NOL tappade jag helt. FIFA kunde jag fortfarande lite, nu har jag väl tappat det helt också. Mm, mm. Men, ja, men sen började jag spela FIFA efter det. Och jag började spela online och allt tills jag flyttade hemifrån. Då jag fick lite sämre än Connection. Och på PS3 på den tiden så spelade jag, jag kunde spela online på alla spel. Förutom på FIFA. Ah. Den vägrade koppla upp mig. Nej, och jag surt. vet inte vad det var för fel. Ja. Och jag älskade det. Jag spelade hur mycket som helst på den tiden. Och jag vann typ hela tiden. Nu har jag inte en chans mot någon för nu har jag inte spelat FIFA på senaste tre spelen tror jag. Mm, mm, mm. Och det är ju lite tråkigt för jag FIFA tycker jag är kul. Jag har aldrig förstått det här som är inne nu med vad är man ska byta kort och sånt där. Köpa kort, kort och byta spelare och sånt. Okay. Utan jag har ju alltid bara varit och få spela. Mm -hmm. Men det har ju blivit populärt och jag vet skitmålen som brukar träffas fyra-fem personer liksom under en helg. Sätt sig med sina FIFA och så bara köp, börja från scratch. Och så får de några startpaketkort och sen bara bygger de upp sig. Aha. Och, och så ut sitter de där med sitt lag liksom, och sen kör de och ser vem som fick ihop det bästa laget under den tiden. Mm, och, sånt. Mm, mm. och det är skithäftigt. Eh, men ja, som sagt, för mig har det varit NHL och FIFA. Jag har testat med den, mm. Men det är ju så mycket taktik hela tiden. Och det blir ju avbrott hela tiden. Ah, okay. Så det, man gör ju liksom, det är som NFL och amerikansk fotboll är. Man... Anfallaren sätter upp sitt anfall på typ av, jag att man har en rite bord. Du, man vet hur de där man har, och så drar de pilar, hur folk ska springa och mm, sånt. Mm, mm. Eh, om man har sett en enda match eller en film som handlar om sånt där, deras taktikblock. liksom. Mm. Och eh, blockerarna det tänker göra likadant. Och så är det inför varje match. Oj. Eller varje, varje liksom, spel. runda ja, kan man ja. säga. Mm och då ska man ja, välja min taktik, ja, han väljer sin taktik det är därför det inte gå speciellt bra att man måste verkligen lita på folk när man spelar på samma tv mm. bara, ja men nu ska jag lägga mitt anfall då får du blunda tills jag är färdig så får jag blunda när du, för annars ser de ja, jag vet exakt hur du ska springa och det är ju troligt att man gör den, man bara tar sig, tar sig själv, skulle man själv blunda eller, om, om, mm. man, om man kan någonting om att motagera ett spel liksom, <laughs> precis Nej, så det blir ju, och sen om ja, man springer på fem sekunder och sen, nej, nu är det så nu ska vi sitta och välja taktik i fem minuter till, liksom, och liknande. Ja, ja. Så det blir ett väldigt sekt tempo. Men är det inte lite så att titta på det med, eller? Alltså när man, i jo, real absolut. life får man säga. Jo, alltså, en match är liksom, om man tänker, är ju när, typ en timme mm, mm. i speltid, kanske. Ja. Men matcherna sänds ju tre timmar. Ja, precis, precis. Mm det tar ju så jävla lång tid men sen har ju de sjuka reklamer och det är fortfarande väldigt lång tid och det är därför det inte säljs så jättebra förutom typ i USA där det är så sjukt stort mm, mm. och man måste ju kunna jag testade liksom NFL en gång innan jag började kolla på amerikansk fotboll och följa ett lag mm, mm. jag kunde inte ett skit om det där spelet så jag slutade spela efter två matcher ja. Nu kan jag sätta mig ner, fatta taktiken, veta hur jag ska tänka, läsa taktiken hur, och använda mina spelare för att få fram det. Mm, mm, mm. Men när du en nybörjare och inte har någon att spela med, eh, jag, jag har spelat mot några, jag vet inte, spelade jag mot dig förrän tror jag? På? Jag kommer inte ihåg, eh, på PlayStation 4? Nej det tror jag inte. Nej kanske inte, Ja, ah, men det var någon som aldrig har spelat ja, tidigare ja. i alla fall och jag slaktade honom hela tiden. <laughs> För att jag visste hur jag skulle läsa taktiken ja. för hur jag la upp den och sen hur jag skulle utföra det. Han bara, om jag lägger upp en taktik och sen, ja, oh, nej det hände ju ingenting. Nej, precis. Nej, men följde du hur du hade lagt upp hur din person ska springa? Aj, hej, nej, hej, jag tänkte inte så. Nej, precis, du kastar det. Man måste ju liksom eh, får vad den liksom tar eh, ska liksom, ja, de springer. Och så har du eh, din som kastar och har du då valt att om ja, jag ska ta han som springer bakom backen och kasta till honom och så kastar jag in i mitten ja men hallå, jag förlorar bollen mm, liksom mm, för man måste tänka hur man lägger taktik och det tar ju det om man inte är van med det, att komma in i det basket har jag spelat lite också, jag har nu hållit på att tanka ner hela dagen men det tog ju så en jävla tid att få ner för, vilken när det N2K 2016 basketspelet är ju gratis på Playstation Plus aha, den här månaden okay. Så jag håller på tanken ner det nu, jag har inte hunnit testa det dock för jag har inte varit hemma. Mm. Men det är att hoppas jag kan bli kul. Men det är li, lite där också att. Det gäller ju att bli väl med kontrollerna, och det är liksom, oftast när jag spelar basketspel så är det bara fram och tillbaka. Fram, testa skott, nej, fram och tillbaka mm. testa ja. skott. Det gäller att man liksom verkligen kommer in. I NHL och FIFA känner jag ändå att jag har lite taktik att kunna jag ska passa bakåt det och där på I NFL, eller basket NBA så är det liksom det är ju bara fram och mot bara leva rövare och sen hoppas att den går ja, in. Ja, precis. Det känns aldrig som att jag riktigt har en taktik där. Men det finns säkert de som har det. Men för mig är liksom de ultimata sådana spel i sport så är det ju NOL och FIFA för det är de som har kommit längst tycker jag. Mm, mm, mm. Eh, men Ja, du var lite inne på hur man ser som sportspel. Ja. Hur Ser du ser du ut typ rallyspel och sånt som sportspel? Jag eller? definierar inte riktigt dem som sportspel, men, men å andra sidan så vet jag inte riktigt varför jag inte definierar dem som det. För att jag menar det är egentligen, mm. i grund och botten är det ju samma sak. Om man ska ta mm. så här säsongsspel till exempel. För Nu mm. som sagt var det jättelänge sedan jag spelade ett fotbollsspel eller ett hockeyspel, eller, men jag misstänker att det fungerar ungefär likadant som, säg, senaste bilspelet jag spelade ordentligt. Så Dirt 3, till exempel. Då har du ju mm. din karaktär. Och sen kör du liksom genom en, antingen en turnering. Eller en säsong, om man säger. Med olika turneringar i. Och du ska ta dig igenom hela alltihopa och vinna helst i slutändan, antar jag. <laughs> Och jag menar på det sättet så då är ju bilspel samma sak egentligen alla, eller, eller i alla fall de bilspelen Eller det Dirt-serien åtminstone är ju samma sak på det sättet Så då borde man ju kunna definiera det på det viset Så att det också är ett sportspel Och då, då har jag väl spelat några fler sportspel Inte jättejättemånga Men då har jag, jag har ju kört lite mer bilen än vad jag har sparkat fotboll Om man säger så Ja precis Jo men det är som så jag ser inte heller Precis det där som du säger när man kör season, mm, mm. Ja, men det kan jag liksom köpa, men jag delar upp sport och uh, rallyspel, det är liksom två helt olika saker. Ja, jag visst, jag visst. Uff. Men sen är jag, jag, är, kan se, jag är skitdålig på sportspel, det är som där man får se att ja, men det finns innebandy, handboll och alla mm, sådana här olika mm. i spel man ja, jag har aldrig spelat ett spel och jag kan inte se mig själv testa det heller, Nej. om ingen annan köper, för det finns inget chans att jag kommer själv köpa ett innebandyspel eller handbollsspel. Nej, visst, visst och jag hade faktiskt lite av den här diskussionen i helgen faktiskt, på midsommarfirandet mm. just det här med sport överhuvudtaget och då menar jag ju IRL egentligen, men det, det är, tycker jag tycker ändå du spelar över i, i speldelen med för att Just det här, du måste ju fan ha, nästan ha spelat spelet själv För att du ska veta vad du ska titta efter för att det ska bli intressant mm, Eller vara stört, nyfiken på det Alltså verkligen grotta ner i ordentligt Men det är ju väldigt mycket mm. enklare om du har spelat det själv Sporten som du pratar om Och då kan jag tänka mig just där Det är samma med spel, det är dit jag vill komma Att Har du spelat sporten själv IRL, då är det ju mycket roligare att spela det på spel för då behöver du inte hålla på med det här. Alltså, an, an, gissningsvis så har du slutat med sporten dessutom. Nu. Mm. Men du vill fortfarande tillbaka och säga fan det här är ju skitspännande. Det här var ju asroligt när jag höll på. Så därför jag provar att spela det här spelet och det kanske funkar för dig. Och då blir det ju så här. Ja, då är det ju asroligt. Men jag tror det är väldigt svårt som du säger Nick, att det är skitsvårt att komma till ett spel som du, du har aldrig hållit på med någonting i närheten tidigare. Och så ska du lära dig det här. Alltså du, du ska ju klicka på en helt ny nivå för att du ska fortsätta spela det spelet. Ja, precis. Ja, men jag håller absolut med. För det är ju som jag som är NFL och liksom amerikansk mm, fotboll där. Mm. Att jag testade spelet. Mm. Fattade ingenting. Så tog det några år och sen satt jag mig ner med. För jag ville ju liksom. Jag, tyckte, jag var ändå lite intresserad på hur sporten spelas. Och att det, det sägs ska vara liksom avancerat och sånt. Jag, bara, jag, ger det, jag så, gick ut på YouTube och kollade på så här hur det verkligen spelas mm, mm, och lärde mm. mig lite grundregler. Ja, ja, precis. Och sen efter det så började jag kolla på. Jag hittade Minnesota Vikings som jag började följa. Mm. Och nu följer jag liksom det laget hela tiden. Och det fick mig att när jag sedan skaffade PlayStation 4 att om jag skaffar ett NFL-spel. Mm. Och så hade jag liksom mina viking men då kan jag spela det liksom komma in ännu mer och lära mig mer taktik. Ja, ja precis, precis. Och liksom, äh, få mer uppskattning för spelare som äh, quarterbacken som kastar och lägger upp taktiken och wide receivers och så, allt vad det heter. Mm, mm. Och verkligen fatta hur jag ska tänka som dem eftersom jag såg det liksom live äh, hur de jag satt och kollade på matcherna förstod hur de liksom funkade lite. Mm, mm. Så kollade jag på äh, och vilka som är det. Vi har Play som har en bra eh, tv-serie om just att man följt ett lag i preseason okay. i NFL. Coolt. Och då gick de ju igenom så taktiken man fick följa kanske quarterbacken när de satt och kollade igenom och så gick de och så här måste vi tänka ja men då förde jag över det i spelet och tänkte ja men så, ja, de tänker så funkar det typ likadant här. Ja typ, jag kunde till slut läsa hur motståndarna rörde sig för att då skicka bollen åt andra mm, hållet och mm. lite sånt där. Och för att kunna lura datorn och sånt där. Fan vad och det är för, ja, På så sätt, spelet är ju skitbra NFL. Men det är väldigt nitsjärt att du måste verkligen tycka om de där spelen liksom, för att ja, verkligen uppskatta dem. För annars känns det bara som att du sitter i, och segar ner mm, dig. Mm, mm. Så jag har haft skitkul med det spelet. Det är bara det att när, så, så fort man tappar liksom, fokus... Eller att det blir en lite segdragen match. Mm. Då, tar det, då känns det som att det tar en evighet att bara få någonting att hända. Och det blir inte så roligt. Så när jag spelar liksom NFL, det var en, två matcher. Sen orkar inte jag mer. Då var jag tvungen att ta en paus. Ja, liksom. ja, ja, men det förstår jag. Sen har en liten fråga, Tref. Jag tror att jag, jag satt ändå här och funderade nu. Och försökte komma på varför jag faktiskt inte spelar mera sportspel på det sättet. Mm. Jag tror ändå att jag kommer fram till att det är det fint. Alltså. Finns det verkligen... vad ska man, ska man säga då? Det finns det ju säkert, det är bara att ja, man är inte är inne i det. Men just de här... Jag ser ju inte, när man kör de här till exempel bilspelarna i mitt fall och kör de här säsongerna och den här skiten. Jag tycker ju inte att man, man får ju ingenting för det. Så varför ska jag göra det? Känner, känner du igen vad jag, hur, jag, hur jag tänker? Alltså, ja, på ett sätt. Jag, jag tror är, ju att jag, jag tror att jag på något vis hade spelat mer... Om det var mer promotion på att det gick att köra turneringar och grejer online. Mm, det Sånt finns ja, ju. Ja, absolut att det precis. gör. Men det är som sagt, jag är säkert inte letat efter det på något vis överhuvudtaget Nej. så. Men det var bara så säga, jag satt ändå och på det just nu under själva inspelningen. Och kom då fram mm. till att jag tror att det är mycket därför jag kör mycket mindre sådana spel. Där det liksom är, du får ju egentligen ingenting för att vara bäst Spelet är ändå gjort för att du ska kunna breka det Eller slå det åtminstone alltså, lite, Precis, lite så är det ju I alla fall om du kör single player ja, ja. För det är samma sak, det var ju därför jag Gick ut online mm, mm. För att jag hade tröttnat på det här single player spelandet mm, mm. Och så hade jag blivit för duktig Så datorn var ju inte en chans, det spelar ingen roll Om jag sitter och kör season om och om, ja, ja, och om precis, igen. Precis. Jag får ju ingen motstånd Exakt och det gick jag ut online och började klättra där tills man började få motstånd och sånt. Mm, mm. Och det var ju då liksom, det är som enda spelet eh, det finns inom liksom e-sport som ändå håller igång mm, mm. ordentligt. Det är ju FIFA. Ja. Och det, det var ju därför det var bra att jag var inne i spelet för som e-sport där finns det ju FIFA. Mm, mm. Så där kunde, man kan man ju gå ut och kolla e-sport och följa liksom fifa spelarna och sånt och det gjorde jag ett tag när jag spelade. Liksom. Det var ju väldigt ungt e-sport. Eh, liksom e det var precis efter att jag hade slutat och så ville jag ju komma ig igång mm, igen. Mm. Men jag hade ju fortfarande problem med att jag kunde inte möta någon online och då tappade jag ju så pass mycket att nej, nu, jag tappade ju spelet helt för att det blev inte roligt. Nej, nej, precis, precis. Och så ett tag där hade jag en polare som visat att hela tiden, fort vi träffades, jag gick över till honom så gick vi och spelade. Och spelade FIFA. Mm, mm. Men, och sen skulle vi bli bättre. Ja, han kunde sitta och spela online. Det kunde inte jag, men då kände jag att jag började tappa, tappa, tappa. Och till slut var det inget nej, kul. Nej. nej, men det blir ju det, det blir ju så, tyvärr. Mm. Och visst, det spel jag skulle vilja ta upp igen det är ju FIFA. Men det är samma sak. Där. Jag känner inte att de har gjort tillräckligt med spel för att verkligen få det intressant. Och det är som nu när de ska köra ett ordentligt större mode. Det här The Journey som det kommer. Där man följer en spelare och gå igenom en massa. Mm, mm. Men eh, där är det liksom, istället för där har de gjort att du får en spelare i den här, vad jag kommer ihåg, han heter Alex eller vad han mm, heter. Mm, mm. Och så får du följa hans hela tiden. Istället för att du får göra din egen spelare och få mera mm. visuellt hur han plockas upp. för förut har det bara varit en massa med text. Mm, mm. Det här är din spelare och här får du lite statistik. Här får man liksom mera, vad ska man säga som i en film. Att det är cutscene så mer att när man träffar eh, tränaren kan liksom komma in och skälla ut dig ja. och då får man inte bara text att ja, tränaren är sur på dig utan här får man dig cutscene. Ja, ja, ja. Coolt. Så det tror jag kan vara lite schysst men ja, nu får man ju en spelare jag får inte min egen spelare och det, det är lite mm -hmm. tråkigt tycker jag. Mm -hmm. men, eh, men jag är ju ändå nu när man sitter och pratar om det här minnen och, och sånt med FIFA jag tror ju mycket det jag har glömt minnena hur roligt jag faktiskt hade det med FIFA. Mm -hmm. Och eh, så jag tror nästan att jag kanske får ta upp nästa FIFA för nu är det ju så pass länge sedan jag ändå spelade det och se om jag kan få nöje i jag igen men se, jag vet inte om, det beror ju helt på vad, om det känns att de har gjort tillräckligt så det inte bara blir samma skåpmat Ja, ja precis, precis men som sagt, jag hoppas nu när med, eftersom jag kan streama andra spel och spela online samtidigt och sånt jag hoppas inte jag kommer ha problem med att komma upp på fifa servrar längre. Mm, för då kommer jag halshugga <laughs> någon. Men nu vart det, fan är vi ändå satt här nu, fan om vi skulle definiera det på det viset då, eh, Vart det ju stört sugen på att ha ett bilspel och köra på riktigt liksom. Men jag skulle ju vilja ha det här elementet att faktiskt kunna inte bara utmana folk för jag är en sån som gillar jag vet inte hur mycket alla vet men alltså jag är en sån som gillar det ska ju vara ban alltså det ska ju vara flera mot varandra samtidigt för min del. Jag gillar ju inte det här mm. klassiska rallybiten sekunder, tiondelar, hundradelar hit och dit. Du ser inte din motståndare, du ska bara köra så fort du kan från punkt A till punkt B. Jag vill ju gärna ha det här att eh, jo men eh, jag ska, jag, jag ska lyckas lura den killen som är precis framför mig så att jag kan försöka om honom. Eller killen bakom mig försöker ta sig förbi. Jag lär hålla undan, typ. Så det skulle jag skulle verkligen uppskatta om det är någon som, är ute som faktiskt vet om... Vet det här spelet jag beskriver nu. Om det finns. För då, då, då skulle det vara kul att faktiskt få testa. Och se hur... hur... För jag tror nämligen att det, jag skulle faktiskt kunna satsa rätt mycket på det då. Alltså. Om jag hittade mm. ett spel som... Uppfyllde allt detta åt mig. Ja, men det är... Ja, precis. Det finns ju många som har... Eh... Men det är typ som Gran Turismo. Mm, mm. De började ju starta så det är jättebra. Ja. Men sen kändes det som att det dog ut lite och nu är det en väldigt liten krets som faktiskt kör, kör men sådär. Men de har, de har ändå så alltså att man kan spela mot varandra samtidigt på samma... Alltså, vad ska man säga då? Så... Men, ja, men du kan inte knuffa dem, på nej. varandra och vi ska säga så då, bilarna finns faktiskt på samma bana, ja. om vi säger så. Ja, precis. Så var det i alla fall på de gamla, och jag vet att till femman så körde de ju riktiga tävlingar för att, och den, de som var bäst i mm. världen efter, liksom, efter en säsong, mm. skulle ju få åka till Gran Turismos huvudkontor och köra riktiga bilar. Nej, fy fan vad ballt. Fan vad coolt. För att sen ha chansen att tävla upp och börja köra rally på riktigt. Ja, Okej, okay, det var inte lika var gott, liksom... men men coolt Ja, så liksom, du, genom att bli vara bäst i spelet ja. så skulle du få träna för att ha, få testa, re, köra ja, ja. att liksom komma in på rally på riktigt. Ja, ja men precis, precis. Och sådär. Ja, det låter coolt, ja, men, cool, men är är som liksom... sagt, jag, jag skulle verkligen uppskatta det. Jag skulle vilja ha, alltså, som sagt, spelet jag söker är ändå där du kör mot andra riktiga människor på bana. Där du faktiskt kan, så, där du kör starta uh -huh. bredvid varandra från en och samma linje och så ska du över samma linje båda två. När banan är slut. Alltså, ja. Så att det, det, den som vet om det eller kan komma på det vore tacksamt om ni bara, ni bara skriver till mig eller till oss eller vad som helst. Så ska nog in och prova det i sådana fall. Får vi se. Uh, är det på PC du helst? Ja, ja, helst PC. Absolut. Men det går säkert att lösa till något annat med om det så att ni skulle hitta det. Ja, för annars är det ju, vad heter Grand Turismo Sports är ju nästa Grand Turismo men så ja. sagt det är ju bara Playstation. Ja, oh, bara Playstation med... Yep. Ja, men det, ja. Man vet aldrig. Det heter ju typ Grand Prix Sports ändå. Så det ska ju vara. Ja, det ja precis. Det får man får nästan ta och undersöka. För det låter, det låter ju ändå intressant. Hmm. Men om vi går utanför de sportdelarna mm. som ja, alla tänker på. Mm. FIFA NOL och eller sånt. Lite sport vi ändå. Du och jag spelade ju båda Blood Bowl, ja. till exempel. Ja. Sådana spel tycker jag är lite mera... Det är mer loj, absolut. Mm. Men det känns ju ändå... Jag gillar ju Bloodbowl är ju ja. Tyvärr så är det inte tillräckligt många lag eller att det hände tillräckligt blir bli intressant. Mm. För vi tappade ju båda två som sagt... Jag vet inte riktigt vad det var som fick henne att sluta där Det kan ju vara att man inte spelade online eller något sånt där. För men... mitt spel eller för mitt, min del tror jag att eh, jag tappade det för att jag kunde inte riktigt se det finspelet i det på något vis. Mm. Just det här att kunna jag hade svårt att greppa just det här med olika spel och olika uppställningar och allt det här. Det kändes mest som att det var ju egentligen en mur emot en annan mur Och sen skulle man bara försöka slå sig fram till mållinjen typ för att, för att i mitt fall tyckte jag Och det kan vara jag som valde fel karaktärer Eller vad som helst Men det gick ju Det var ju skitsvårt att göra Det här klassiska amerikansk fotbollsspelet Det här en gubbe sticker Den andra backar två steg och kastar den till honom Alltså du vet det här klassiska så för det är ändå vad jag ser framför mig när jag tänker på det. Sen vet jag också att det inte bara är det det går ut på. Men just den biten var ju helt omöjlig att utföra i det spelet. Alltså jag håller ju med att det här taktiska, ja. att man tappar ju det väldigt... Precis som, jag, man la ju upp det som att det var NFL. Mm, mm, mm. Och sen kom det helt plötsligt tärningar. Ja, exakt. det är det, Precis, det det är ett kul spel, det håller jag med om. Men det var mm. inte det spelet jag trodde det var ändå. För att jag tycker ändå, att jag alltså, kan ändå känna mig så här, fan vad... Skulle det skulle vara kul att gå in och spela en match. Men jag tror att det skulle ta mig mm. tre matcher. Sen skulle jag tycka så här: Ja, ja. Jag har slagit på det här laget nu rätt många gånger, alltså. Det är inte så kul längre. Nej, precis. Och jag håller ju absolut med att det är ju det här. Visst, jag visste ju vad jag gick in på. Jag visste mm. ju liksom en, Alltså att det är tärningar och grejer. Men ändå, man skulle vilja ha lite mer taktiskt att lägga upp den här planen och se dig. På något sätt ska jag med taktiken skulle man ju kunna gå snabbare mm, men det är ju det. Eftersom det är turn-based ja. så det, det är svårt. Alltså. Men det hade kunnat vara, man hade också kunnat fått som sagt än en gång jag tror jag valde de absolut sämsta det vill säga jag använde dvärgar oftast eh, mm. och det var ju sämst på att kasta och ta emot och sådana här grejer. Även de gubbarna som hade de funktionerna till och med. Men mm. för att jag hade mycket mer att vilja ha sett det här att det skulle gå att passa till varandra på riktigt. Alltså mm. det, det var ju typ tvunget att vara Inte en enda motståndare emellan De var typ tvungna att stå på typ fem rutor ifrån Max Och då hade jag typ så här 19% chans att lyckas ja, Alltså Hur stor Det, det är ju inte stor chans att, att lyckas då Man hade ju kunnat hade, man, hade jag fått möjligheten att typ kasta över Vi säger din mur Niklas Alltså dina närmsta försvarspelare mm. Och jag hade haft 30% chans Eller 35% att överhuvudtaget lyckas med kastet. Då hade det ju varit... Då tror jag att man hade kunnat tänka mer taktik. För då hade man kunnat skicka iväg en spelare dit, en spelare dit, en spelare där. Nu var man verkligen tvungen att ha klumpen. Och så bara kötta fram med den klumpen. För att lyckas ta sig i mål på något vis. Mm. Så att det, jag tror att det är därför jag tappade det just. För att det fanns... Jag kunde inte få till till mycket teknik i spelet tror jag. Nej, men det är som... Eh... Jag tror bladboll är skitroligt. Det riktiga spelet mm. när man spelar med små figurer och sånt där mm, mm, och där det är tärningar och lite mera, ja, men det är upp till tärningar. Det är inte, man har inte alla de här procenten nej, och sånt framför sig. Nej, precis. Utan här är det liksom mer taktiskt att ja, men ja, man ser på bordet hur man ska lägga upp och sen slår man tärning. Mm, ja, men fine. Jag tror det inte blir lika när man sätter sig vid en data. Det blir ju helt annorlunda. Ja, jo men visst är det så, visst är det så. Men det är lite så med de här, hur man ska få ett sportspel bra mm. eh, Det finns ju massor med olika spel där ute Det är samma sak Vad heter de eh, Alla med rörelsekontrollerna Som kommer Wii och Kinect och Playstation Move mm. Mm. Eh, Det blev ju väldigt populärt ett tag och Jag tyckte vissa sådana spel är kul Men vissa var ju skitråkiga. Spelar jag tyckte om, typ på Wii, Wii Sport som typ alla typ har spelat. Mm, mm, mm. Måste ju typ alla på jorden ha spelat bowling var kul, baseball var väl kul. Men sen var det man som annat liksom. Svårt det gick från här när man bara kunde röra det kändes liksom normalt att röra och kunna släppa bara eller slå. Mm, mm. Svårt det skulle bli lite mer avancerat så blev det skittråkigt typ när man skulle börja använda spak och åka skrisk och bara slå med den där det kändes liksom helt meningslöst. Ja, På Playstation det champions där älskade jag eller jag älskar fortfarande att spela frisbee-golf. Det är skitkul. För då har man, den känner av hur du vinklar handleden upp och ner. Mm -hmm. Och sen är det ju bara hur du, det känns som att du kastar ner riktigt frisbee. Okay. Och så är det som att gå, den går en bana och ska du komma i mål. Det är skitkul. Mm -hmm. Men det är typ där ett stopp för mig med just alltså med sådana här olika rörelsekänslor som är ute just nu mm -hmm. att jag vill inte, typ vad har de mer pingis, ja men det är kul spela volleyboll när gubben hoppar själv och du bara ska stå och slå det är helt värdelöst <laughs> det finns ingenting där som är roligt men så är bara sådana minigrejer där, ja men fine jag måste anpassa mig hur jag ska liksom, röra handleder och sånt mm -hmm. Men så fort det är bara om jag ska bara slå upp och ner, upp och ner, eller si höger vänster, då är det inte, absolut inte lika kul. Nej, nej. Men eh, när vi ändå är inne på så lite sånt. Hur framtiden, som det, som det pratas om just nu, är VR. Mm. Virtual reality. Mm. Hur tror du sp sportspel kommer funka i VR? Alltså, jag ser framför mig faktiskt eh, ganska coolt nu, precis när vi sitter och spelar in. Så jag kan ju tänka dig att köra. Bilspel överhuvudtaget med VR, det skulle vara så jävla ballt. Bara så där. Mm. jag skulle tycka det var skitcoolt. Tänk att få ändå slå på dig de där och så har du, alltså du sitter i bilen. Med händerna på ratten, alltså du, visst, den får du ju sätta dit, men det här att tittar du åt sidled och du tittar, du tittar ut genom rutan, du tittar i backspegeln, du gör allt det här. Du kan titta ner på växelspaken om du känner för det. Alltså just det här för att se insidan av bilen. Och ändå se hur det är att faktiskt vara ute och köra på riktigt. Uh, nu, jag har ju ändå gjort det på riktigt också. Och det är en jävligt cool känsla. Kan man få till det bra. Med bra ljud, bra bild. Och just det här att man faktiskt kan se allt omkring sig. Då, då. Det skulle kunna vara någonting för min del faktiskt. Att få sitta och göra det hemma. Det vore ascoolt. För då skulle det genast bli... Samtidigt, då finns, fanns det helt plötsligt en helt annat användningsområde för det också. För då finns helt plötsligt träningsbiten uh, med i det hela också. Som sportspel. Eller som sport, mm. så att säga. Så går det ju att träna på det då helt plötsligt också. I viss mån, självfallet. Men det vore ascoolt. Så jag, jag tror att det skulle kunna göras mm. det Jag är lite inne på det att... I VR, det kommer ju funka typ det som jag var inne på med rörelsekontroller. Mm, mm, mm att jag tror inte FIFA och NHL och sånt kommer bli bättre tack vare, för du är inte bara en karaktär där, som ska springa. Nej, nej, precis, och jag precis. vet inte hur man skulle kunna få det bra. Nej. Men däremot typ ja, pingis, golf och sånt mm. där, eller ja pilskjutning och sånt där du måste använda för, du kollar längre bort, du siktar mot målet mm, och mm. sen använder du en rösekontroll att använda. Sånt tror jag kan bli skitkul. Ja, ja, precis. precis. Eller liksom du står, pinges liksom, du har ett bord och sen du rör dig bara inom det. Och sen har du din hand liksom, hur du slår racket och sen måste du se bollen och fokusera. Mm, mm. Det kan nog vara kul. Men om det är någonting jag inte tror riktigt kommer slå inom VR så är det ju sportspel. Ja, nej men precis. Det... det har jag jättesvårt att se. Som det. sagt, jag, jag skulle kunna säga att det är väl det enda jag kan se så här rakt upp och ner, just bilspelen som jag pratar om nu. Det är väl det enda jag kan se mm. framför mig skulle kunna funka sjukt bra med VR. Annars tror jag, som du säger Nico också, att vad, vad tillför det för någonting egentligen? Nej, precis. Det, för idag så försöker man ju ändå få det. Det är därför jag tänker att det kan funka bra till bilspelen. För det, det försöker du ändå göra idag. Så här med, med flera skärmar och allt det här. Det finns ju hur mycket sådana grejer som helst man kan köpa hem. Du vet när du får tre mm. skärmar framför dig. Du har riktig stol och alltihopa. Tänk dig liksom att ha en, bara stolen och en... Alltså en och rattopedal framför dig. Och sen helt plötsligt allt annat gör du i VR-kontrollen. Det kanske till och med görs idag. Det vet inte jag. Men det vore ju coolt att få prova. För det är ju någonting man skulle kunna göra stört intressant. För mm. det är... Alltså... Du kan ju tänka dig bara att få sätta, sätta på dig de där så helt plötsligt sitter du i en bil. Ja, ah, coolt. Jag skulle tycka det var aspalt. Det, det skulle jag till och med kunna se fram emot. Mm. Uh, men... Uh Ja, finns det några andra, andra liksom, sporter som man kan tänka inom nördkulturen som kanske skulle kunna må bra VR eller liksom vad som helst som skulle ändå vara roligt att, eller utanför VR också något som skulle vara roligt att testa bara. Nah. Eh, typ av Finns det Tron Racing, du vet den här med de kör motorcykel och sånt. mm. mm typ kör det VR eller skulle man typ få psykbryta alla färger bara <laughs> <laughs> ja möjligt jag, jag, jag, jag kan få, alltså, vet inte om man kan komma på något mer bra så här, som för att faktiskt skulle kunna passa in i det på något vis Nej. för det menar det, alla andra spel ska du ändå så här. du ska springa runt eller du ska styra någonting eller alltså det är säkert något jag inte mm. tänker på som är helt uppenbart att kunna funka till men jag kan inte komma på det just nu mm men det känns lite så när man måste använda kroppen alltså hela mm, kroppen mm, då känns det helt, det är så med alla ja, typ FIFA NOL eller häcklöp eller vad som ja. helst där du måste använda hela kroppen, då känns det som att det är bara att stryka VR ja, ja, en gång. exakt exakt. För det är inte så att du kommer stå och ha plats i ett vanligt vardagsrum Nej. och kunna stå, ha liksom kontroller över hela kroppen och springa och skjuta och med headsetet där du inte ser någon Står du i headset, står och så kommer din treåring och så du sparkar du honom i huvudet. Han ligger död. att ja, <laughs> liksom. jag kom få en till faktiskt som skulle kunna funka ändå ju. Apropå mm. frisbeegolf. Vanlig golf skulle ju... Jag vet inte varför man skulle vilja göra det, men alltså det skulle ju kunna funka. Ja, precis. För då står du ändå på samma och bara skickar iväg. Ja, jag tänker här ändå. Du står på utslagsplatsen. Du står där tittar ut över banan. Du känner vindriktning lite grann och så klappar till bara och så... Går och sätter i golfbilen och... Mm, ...nu ut på greenen, kliver ur... ...ska putta eller vad fan som helst. Jag vet, inte, jag, jo, vet inte det, alltså, jag vet inte varför man inte kan gå ut på en riktig golfbana. Men det, det skulle ju kunna funka i och för sig. Ja, absolut. Så länge man inte behöver liksom såna, så där man inte behöver använda hela kroppen som där. Du står stilla mm, mm. och du liksom använder... ...som med, med rörelsekontroller. Där funkar ju absolut golf mm, bra. Mm. Och det tror jag absolut med vi gör, men så fort ja, du måste röra hela, det då det jag tror det ja, ja, precis. Jag tror att det, när det är för mycket, för mycket rörelse överhuvudtaget så funkar det inte. Nej. Tr tror jag. eller I alla fall inte än, för att man har inte så mycket plats hemma så att det skulle kunna funka. <laughs> jag tror ingen har så mycket plats så att du kan liksom klämma in en hel fotbollsplan till exempel in i, i vardagsrummet. <laughs> ja, och då precis. kan du lika bra snöra på det och gå ut och springa ändå. Mm. Om det är så att du har så mycket plats med det. <clears throat> <laughs> men utanför eh, tv-spel då finns det några andra sporter, eh, sen nördiga på hittade sporter som verkar roligt. Som den Harry Potter-fanet jag är så lär jag väl nämna Quidditch i sådana fall. Nu var det väldigt länge sedan jag var så läste om det eller så, men <laughs> det skulle ju vara coolt om man bara tänker teorin. Alltså i teorin så är det ju en cool sport. Alltså jag har ju bara hört talas om den där och för mig kändes det som att hur mycket jag klar regler och sätt att fast, vinna finns det inte i den här för. Ja, alltså sporten. det... det jag ska vara helt ärlig, ur, ur minnet ändå så är det ju inte mycket regler, eller? Inte mycket som tas okay. upp i själva böckerna i alla fall, där jag har läst om det. Det är ju typ så här. Alltså... Jag tror inte jag... Kanske blåser av någon... Jag undrar om det är i filmerna mer än i böckerna å andra sidan. Alltså jag tror inte det finns några riktiga regler så... Det är så här: du ska fånga Nej. den här lilla. Det är ju Harry Ps uppgift att vara Nej. den här sökaren och hitta den här lilla gyllene bollen med vingar. Fångar Nej. du den så är ju spelet slut. Och Nej, ditt slag får... Sen var det väl några som tog och slog någonting och några som fångade en boll. Eller ja, sen, sen har du, du, sen, sen har du ju. Vad är det? Det, är det? två stycken. Åh, jo, två stycken som, har, som ska hålla undan de här. Ja, oh, på svenska låter det så bra. Dunkare okay. Det är två bollar som åker runt och ska Deras enda uppgift Under matchen är ju att klappa ner alla Från sina kvastar Alltså deras <laughs> okay. enda uppgift hela matchen Och flyga runt så Och slå ner folk från dem Och då finns det ju två slagmän i varje lag Som ska <laughs> försöka skydda sina egna Och gärna sänka de andra På något vis okay. Och sen har du ju en målvakt Men det har du ju alla, i alla sporter typ som ska skydda tre ringar på sin sida av plan. Liksom. Där man kan mm. få poäng när man kastar själva spelbollen genom, genom dem. För det finns ju tre olika bollar. Tre olika sorters blir det. Åh oh. mm. oh, jävlar, jag drar det här ur minne nu. Så att, eh, ha inte ihjäl mig nu om det så det har fel. Men det är eh, kvicken. Alltså den lilla gyllene bollen som är Harris. Eh, sen har du ju dunkare. De galna, två sakerna. Och sen har du ju äh, klonken, så vi inte är på svenska översatt. Äh, ja. Som, som du gör själva poängen med. Eller som du spelar med, liksom. Så det är ju inte jättesvårt. det är, tror till och med du skulle förstå det här, Nico. Däremot så vet jag ju, spelmässigt så är ju det här, spelet, eller det här sporten jävligt svår. Om mm. jag minns det, från, från äh, spelen rätt. Det var jättesvårt att verkligen få det här att funka bra. Alltså, eftersom att du, ska, du kan flyga i alla riktningar samtidigt som du ska fånga saker och akta dig för saker. Det blir jättesvårt. Även speciellt när du får... Det är ju som FIFA och det här, absolut. Men du får ju upp- och nerled också att hålla koll på. Mm. Så det blir liksom ännu en... Ja, vad, vad säger man? En dimension till att hålla koll på än just det här vanliga fotboll och hockey och den biten. Ja, Men ja, det, jag tror att det var inte bra de gångerna jag spelade. Så därför har man ju inte fortsatt prova den några fler gånger för riktigt. Nej. Men det hade ju varit coolt om det fanns på riktigt. Men det är lite så här: Jag har svårt att se speciellt många sporter, från, förutom typ Quidditch, den har man ju hört talas om. Mm, mm. Men andra så här påhittade för. Ja, visst, det finns ja, lite så här man har sett boxning och sånt där eller typ vilken är det? är det flykten från LA eller flykten från New York där här du ska spela ball, ska sätta ett antal springa på varsin sida sätta i bollar och sen misslyckas du så skjuter vi ihjäl dig What? Vad ja. är <laughs> <På> det här? <laughs> <laughs> uh, okay. Jag tror det är flykten från LA ah, ah. Det är Snakeblisken okay. no, Han ska sätta även om det är tio bollar man måste springa över hela plan och sätta i var var varannan korg. Liksom. Okay, ja. Och så har han ett typ en minut på sig att sätta alla de där, så han måste ju springa hela tiden. Och misslyckas man då, ja, men då skjuts man ihjäl. Okej. Okay. Det är deras sätt av gladiatorspel. Åh typ. oh, jävlar, det låter ju riktigt hardcore. Ja, och sen har vi ju typ, vad är det, Mad Max, Thunderdome. Det är väl också lite sport för dem och sånt där, men de så här egna påhittade... Det kan jag inte komma på så speciellt många nej. Tron har ju lite sånt där vad är det? De kör diskuskastning och kör med sina motcyklar Och sånt och, eh, Men nej, jag har jättesvårt mm. eh, Visst, jag, vi har inte tagit upp Någonting om typ boxning Eller eh, ja, MMA Nej, det är för sig sant de finns, ju, som helst. de finns ju också i alltså, På riktigt också mm. spel, de flesta av dem I alla fall de du drar upp nu men jag ja, vet precis, inte, har, jag du jag har, har du provat någon sånt. utav dem? Jag har nu ska vi se, jag har ett boxningsspel här hemma, men det är, alltså ja. du vet, jag stoppar i det för att det är inte så här, fan vad coolt för att få gå in och liksom boxas lite grann och ja, det kan ju vara kul, för jag har ändå tyckt tecken och de här är bra en gång i tiden mm. eh, och då har jag ändå så här, ja men jag provar det här också, för det var lite mer hardcore boxning ja, mm. gick in, spelade två minuter tror jag fick så jävla mycket stryk, för jag fattar inte, jag fick inte in ett enda slag jag fattar ingenting Nej. Så därefter liksom bara la jag ner det igen På något vis Nej, Jag har ju kört bara klassiska fightingspel mm, mm. Testade wrestling en gång För jag följde liksom Wrestling ja. WWE ett tag ja. Men det var också ja, Jag vet inte <laughs> Hur man ska se det här Wrestling följde jag för storyn i polinoron <laughs> <laughs> Och så fort, med tv-spel var ju skittråkigt för det fanns ju ingen story eller någonting som man bara, nej. Ja, ja, visst, det ja, visst. <laughs> nej, jag kan inte säga att jag har gjort någonting sånt heller. Och Det finns säkert gre grejer stund, men det klassiska jag spelar, det är ju mest FIFA och NHL och alla vet ju hur de spelas. Det enda negativa som, alltså det är roliga spel men det negativa är att de säljs varje år och att det aldrig blir något förnyat mm -hmm. så man ledsnar lite på att skaffa det. Ja, ja, precis, precis. Och sen är mm. det väl så att jag tror ändå att i alla fall du och jag Nico, är väl lite för mycket stor drivna för att ha ett sånt eller för, alltså, för jag, det känns ändå att det ändå det är därför jag har svårt att komma in i ett sånt här spel för att antingen så ska jag ha det för att testa mina kunskaper mot andra människor online mm. eller mot andra människor överhuvudtaget för att jag tycker till exempel Bilspel är skitkul. Jag har en polare som jag åker över till och varenda gång vi är där, då ska det köras bilspel. Då mot, men då är det ju mot varandra på samma bana. Vi knuffas och vi grejar och donar och det, det blir liksom, varje gång utser vi vem som är bäst i världen, typ. Mm. <laughs> och på det viset, då kan jag absolut köra sådana här spel där man liksom kan tävla i det så. Men när jag sitter själv hemma, då vill jag inte sitta och tävla mot någon påhittad tid eller på någon speciellt, den, den som har hittat på det är ju fortfarande den som har gjort banan. Så att jag menar, den har ju hittat på det jag ska slå. Det är ju fullt möjligt att slå, så då finns det ingen liksom ingen mening med det. Då sitter jag ju hellre och spelar spel inte. där jag har en story där jag kan följa en historia, där någon försöker berätta någonting för mig. Ja, absolut. Och det är lika... När jag spelade FIFA så mycket som jag gjorde, det var den där jag spelade. Nu går det typ inte en vecka där jag inte spelar typ två spel. Ja. <laughs> och liksom bara väntar på att få ett nytt. Jag har inte den... Tiden eller lusten att sitta och lägga ner lika mycket tid på ett spel. Nej, nej men precis, precis. Nej, nice, absolut. Men har du någonting mer du skulle vilja ta upp här inom spört? Eh, faktiskt inte, tror jag. Jag tror att jag är nej. ganska nöjd där ändå. Mm. Nej, och vi har ju tyvärr inte fått någonting från er lyssnare. Nej. Eh, vi har tyvärr ingen veckas fråga för vi hade inte, Det var ju midsommar sommar inte kommit på någon och vi fick inga förslag heller på... Facebook-sidan. Men ni får jättegärna skicka in förslag på vad vi ska ta upp i veckans fråga så att vi har några på lager så att det inte tar slut. Ja, ja, men precis. Hjälp oss jättegärna med det. Ja, det är, och det kan vara i stort sett vad som helst faktiskt. Det kan ju vara ja, någonting absolut. som är avklarat på två minuter som är jätteenkelt fråga. Och det kan vara någonting som är väldigt filosofiskt som vi kanske sitter en hel eftermiddag med. Det vet man ju aldrig. Det är ju bara att skicka <laughs> in det så får vi, får vi se vad det blir av det. För det är spännande att höra ifrån er också. Mm, precis. Uh, och nästa vecka så är jag tyvärr inte med för jag ska till utlandet. Ja. Men uh, då får ju ni lite tid att snacka böcker eftersom jag inte läser böcker. Yeah. <laughs> Nej, just det. Nej, men det är väl så att eh, jag och Danne tänkte väl att vi skulle försöka ja, prata lite böcker, lite allmänt. vad man har läst och så. Det blir ju inget specifikt spel så Alltså skulle jag påstå. I alla fall inte från min sida, utan mer bara allmänt böcker vi har läst. Så att det sk skriv in och det får vara nödigt det får vara icke-nördigt, jag menar, vad som helst. Ja, och du var ju ute efter tv-spelsböcker ja. så folk får ju gärna skicka in och rekommendera om ni har läst eh, typ Gears of War eller liknande och vilka böcker man ska kolla upp i så fall. Ja, ja men precis, precis. Och precis som jag drog för dig innan Nico, innan vi började spela in ändå, så här att jag skulle mm. säga att jag letar efter stories som vill bli berättade inom kända universums men gärna inte något som finns berättat på annat vis. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Så skicka jättegärna in. Så inte själva tv-spelen utan bakgrunder ja. eller det som händer emellan två precis, spel. Precis, precis. eller före eller efter eller vad som helst. Mera bara att det, vore, det vore kul om det var baserat i ett universum som jag känner till. Men jag vill inte få samma berättelse för, ber, berättad för mig igen. Utom Mera så här att åh oh, jag ska veta om vad städer och sånt kul heter Eller hur man tar sig till dem och på den viset Men det får jag jättegärna berätta om en helt ny karaktär I den världen mm. Skulle vara coolt Så är det något som ni vet om så får ni gärna skriva in och tipsa Nice, nice Men då har vi ju bara lite lek kvar då. Ja Med vilken är trailen mm. Danne drog ju till 42 poäng förra veckan och du ligger på det som man använder de där tiffrorna 24. <skratt> ja. Eh, men vi hoppas väl att det ska gå lite bättre den här gången. Mm. Eh, det här är en film. Mm. Men den här gången så vill jag ha hela riktiga namnet på filmen. Okej. Okay. Eh, för, ja. Tar du den så kommer du förstå varför. Ah, Okej, okay. så du vill ha ett specifikt en specifikt filmnamn. Mm. precis. Okej, okay. ja. Så mycket svårare än så är det inte. Aha, jag det. Så vi hoppar rakt in på vilken är trailen. var är det på is. Det är inte på älsket. Det är 2000 feet under den. history. Oh my God! Whoever built this pyramid believed in ritual sacrifice. I am up here, so I can't listen to a cartoon house. What the was that thing? What's going on? Let's go! But the whole name, I mean. Oh, yeah, okay. What did okay. you say that this room was called? Mm. Sacrificial chamber. This story is all here. This whole thing was a trap. They're not hunting us. We're in the middle of a war. Okej, stopp, stopp, det räcker. Det kan fan, det, här, det inte jag. inte. Säg bara vad du vill svara till eller innan du berättar äh, jo. Äh, okay, det Jo. Okej, nu var det... Två poängan då. Nu var det så här på liksom, vad du menar med hela namnet. För att jag, inte, jag kan inte en undertitel på den här. Om det är det, det är du letar det, efter. Jag behöver ingen undertitel, Nej. jag behöver bara veta okay. vad det då är är. Då är det ju är. Alien vs Predator. Ja men det är ah, rätt Tack. Det är bra Nej för jag ville inte att jag vill, Ibland har du räckt att ah, men du skulle tänka sig bara säga ah, Alien när ah. du skulle bara säga Predator Absolut, nej men jag, nej, jag, jag förstår jag vad vara. du menar Men jag har varit lite orolig om det var så att den hade en undertitel Jag vet inte ens om den har det Det enda den har det är AVP ah. Alien versus ah, okay, Predator ah, ah. Ah, Nej men absolut, Alien versus Predator mm, oh. Mycket bra Fan det visste äh, du var nöjd började... jag var För det kunde jag redan när alltså, han nämnde Pyramiden Då visste jag redan vad det var Ja, jag satt också och lyssnade. Mm. Jag bara, pyramid. Skulle jag kunna ta dig utan? Eller i isen? Hur många filmer har jag sett med ja, i exa <laughs> Exakt. Uh, ja, ja. Coolt, coolt. ja. men kul. Det var bra. Eh, snyggt När jag kollade upp poängen eller så här: Det är ju Paul W.S. Anderson han som har regisserat Resident Evil-filmerna, mm -hmm. som har regisserat den här filmen Jaha. också. Jaha, det ser man. Har ja, ni lärt er det? Ja, det visst, det visst vad kan man hitta dig någonstans på internet? Jo, men det är våran eh, Facebook-sida skulle jag säga. Mm. Och mig hittar ni Nico Häsard lite överallt. Och eh, skicka in alla frågor, hjälp oss gärna med veckans frågor och liknande och svar och allting. På Facebook kan ni skriva eh, facebook.com slash abitarnördenes eller bloggen abitarnördenes.blog.se och ja, det var veckans avsnitt. Mm. Mm. Eh, vi hörs senare igen. Ja visst, ses och hörs nästa en... vecka. I alla fall jag. Ja, ni ja. Jag ska ta semester. <går> <går> jag hade ju semester förra veckan så det var inte så rätt lugnt. Ja. Du ska ju dra till Norge. Morgon, ja jag så. vet, men jag hinner hem innan nästa gång. <går> <går> Vad bra då. Ja men det är jättebra, vi hörs senare igen. Absolut. Ha det Hej.